Du lytter til Radio 24-7. Velkommen til Q&A med Henrik Fortrup og Mikkel Andersen. Velkommen til Q&A denne juledag, hvor vi sender den første af to udsendelser, hvor vi ser tilbage på medieåret, der gik, og debatterer de tendenser, der prægede det. Til det formål så har vi samlet et panel af knivskarpe mediedebattører. Mit navn det er Mikkel Andersen. Og mit er Henrik Kortrup og de knivskarpe mediedebatører, det er Clemmen Kjærsgaard, Danmarks Radios skarpt intervjuende her det er Anna Libak, forfatter, debattør, tidligere chefredaktør for Berlingsker, og nu folketingskandidat for Partiet Venstre. Og så er det som rosinen i Paul massen, Madsen, chefredaktør for Bladet et medie, der i øvrigt lige har rundet intet mindre end 4 milliarder sidevisninger. Tillykke med det, Poul Madsen, og velkommen til alle sammen. Du lytter til Radio 24 /7. Ja, kære panel, vi har jo bedt jer om... Til at er siden i pin med de fire milliarder siden. <laughs> ja, ja, ja. Derfor, ja, ja men, det er helt sikkert, det taler alt med. Det er ikke som, der øh, det så Nå, venner, ja. øh, vi har jo aftalt, at I alle sammen skulle medbringe en historie, et emne, øh, et fænomen, der sådan i jeres optik i særlig grad har brevet medieåret 2018. Og Anna du synes, at det forhold, at politikernes troværdighed nu ligger under sådan nogle typer som min troværdighed. Nu ved jeg godt, at øh, journalistandens troværdighed, det er sådan en gennemsnitsbetragtning i Jeg trækker lidt ned, men lad nu, lad nu det ligge. Øh, politikere generelt ligger under journalister i troværdighed. Hvorfor er det et vigtigt emne? Altså det, jeg faktisk har hæftet mig ved i det forløbende år, det er, at vi har brugt rigtig lang tid øh, på at diskutere for eksempel tweets fra politikere eller, hvad skal man sige, øh, den video, der var mellem Pernille Vermund og øh, Jonathan Spang, hvor de tunge kyssede, ikke? Altså øh, happenings, politiske happenings. Så, øh, så det, jeg tænker, det er, at øh, politik er ved at blive ligesom øh, kunsten længe har været, at, øh, at, at jo mere den kan provokere, jo større gennemslagskraft har den. Der, der var jo en fransk billedkunstner, eh, Marcel eh, Duchamp. De fleste har hørt om hans urinal eh, altså fra 1917, og der kan man sige, at lige siden da, der har man jo faktisk eh, målt kunstværdi i, hvor mange mennesker, der eh, tager anstød af den. Man kunne også nævne eh, Banksy, ikke? der destruerede sit værk, eget værk på ny, for nylig på Sotheby's. Der er alle jo enige om, at det blev det kun mere værd af. Og jeg tror, at eh, når vi ser den udvikling, at, at politikere bevidst Twitter provokerende ting. Altså, jeg kunne nævne mit eget partis erhvervsordfører, æ, Torsten Schack, der for nylig æ, havde Twitter tweet om på, æ, på Lindholm. Eller jeg kunne nævne Jens Rode. Som I er jo blevet af finansministeren, vil jeg bare lige have lov at sige. Ja. Kort vejde. Okay. Ja. Eller Jens Rode, som, som skriver, at han kan ikke tro, at, at, at, at, at det... Jamen, jeg ved ikke, om jeg skal kalde det terrorangreb. Jo, terrorangreb i øh, Strasbourg har noget som helst med islam at gøre. Der er stadig også en masse debat. Og øh, jeg tror, at når, når vi ser, at politik i stigende grad bliver provokunst, jamen så er det jo fordi, at alle har fået deres egen medie, og det vil sige, at, at kampen om opmærksomheden har aldrig nogensinde været hårdere. Og i den situation, der bliver det faktisk sådan, at det er bedre for negativ opmærksomhed end ingen, også fordi jo, at vi lever et samfund med algoritmer, der gør, at hvis et opslag påkalder så meget interesse, og der er mange interaktioner på Facebook, jamen så bliver det promoveret yderligere, så er der endnu større interesse, og så bliver, genererer det endnu mere Og Det, du siger Anna lige bare, er, at det politikerne i overvis har kritiseret for eksempel medier som Pauls for, altså ekstrabladet for sådan at gå efter de, de mange kliks og de, de hurtige overskrifter, det, det er de i virkeligheden selv nu ved at gøre sig skyldige i? Altså, det er et vilkår for os alle sammen, og når det er specielt hårdt for politikere, så er det jo fordi, at den første betingelse for at blive valgt, det er synlighed, ikke? Øh, hvis du er usynlig, jamen, så er der i hvert fald ingen, der stemmer på dig overhovedet. Og, øh, og det vil sige, at du er i en situation, hvor at du får nogle polariserede debatter. Altså, øh, i Storbritannien har reklamemanden øh, Sutherland, han har kaldt det for syntetiske nyheder. Det er, at du så og sige, kun fremsætter statements, for at splitte folk, så du får opmærksomheden øh, på, øh, på din side. Problemet er, at de samme folk, som interesserer sig dybt for de her, de får samtidig afsmag for de selvsamme politikere. De er med til at, øh, så at sige, øh, fremme, <laughs> øh, fremme de statements ved at øh, tage afstand frem eller reagere på dem i det hele taget, ikke? at er det en analyse, du kan genkende? Altså, at der på en eller anden måde er sket et kvalitativt skifte på grund af de sociale medier, hvor man kan sige, i forhold til det traditionelle mediebillede, der ja. også har fokuseret på sensation, men at der ligesom er blevet sket en acceleration i, i hvordan den tendens, den, har, den, den påvirker folk? Ja, altså nu, nu taler vi om årets tendenser, og man kan sige, at det der er års tendenser, det der er års tendenser, er jo stadigvæk, at vi befinder os i et, et, et, et vandringspunkt, ikke? Altså, vi befinder os stadigvæk i en altså magtkamp mellem de gamle medier og så de nye medier, eller hvad vi skal kalde dem, hvad vi skal kalde Facebook, Apple, øh, Google Amazon. Og nu har vi jo sagt det til hinanden, og vi har diskuteret de overvisninger, men jeg synes, det er tydeligere og tydeligere. Og tydeligere. Men, men det, som jeg hører Anne lige bare sige, ja, er, at netop ja. når du taler om Facebook og Twitter og alle de ja. sociale medier, ja. så er det som om, at politikerne ikke helt formår at, at håndtere den nye legeplads. Jamen, altså, jeg, jeg, altså som jeg hører det er jo også et spørgsmål om at sige, jamen i gamle dage, og gamle dage er ikke mere end 4-5 år siden, der havde de traditionelle medier stadigvæk en vis dagsordenssendende kraft, ikke? Du kunne vælge at prioritere en historie, hvis du sad på en stor avis. Du kunne vælge at holde fast i noget. Jeg synes, det er blevet så tydeligt over de sidste fem år, at magten er røget ud i den der centrifuge. Så kan vi diskutere, om det er brugerne, der, der dybest set kører det her, om det er efterspørgselen, der, der driver markedet, eller vi kan diskutere, hvilken indflydelse, der ligger hos, hos Facebook og Google og den der type aktører. Men der er ikke nogen tvivl om, og det tror jeg bliver dilemmaet i de kommende år, det centrale dilemma for mediebranchen, der. selv hvis du kan finde penge til at lave kvalificeret journalistik. Selv hvis du, som jævnfører som, som Anders eksempel, selv hvis du som politiker sidder og har et, et velargumenteret øh, synspunkt, et originalt synspunkt, har skrevet en original spændende øh, øh, tekst, som ville vække interesse, real interesse, hvis den nåede et publikum. Hvad hvis publikum er væk? Og, og det synes jeg i virkeligheden er mediernes allerstørste svaghed. Jeg kan sagtens visualisere, en virkelighed, hvor vi et land af Danmarks størrelse har en håndfuld kvalitetsmedier med samvittighedsfulde journalister, som har fundet pengene, nogen fra statskassen og nogen fra andre kilder, som har fundet pengene til at give sig selv noget, der minder om en årsløn, som laver kvalificeret indhold, bringer det til markedet. Ingen bruger det, ingen taler om det, ingen steder når det hen. På Ja, Jamen, jeg, jeg har det sådan, at øh, noget af sangen er jo rigtigt. <laughs> altså, der er jo, der er jo. Altså, vi lever jo i en opmærksomhedskultur. Og øh, vi kan tage et andet eksempel på opmærksomhedskulturen, det her med, at Danmark er en ung, blond kvinde-diskussion. Der handler det jo om for politikerne om først muligt at komme på banen. Altså, Lykke er jo om natten, så han, han til Twitter og er på Facebook, er den første, der i virkeligheden bliver krænket af, at nogen føler sig krænket af det andet. Og det, er, altså det, synes jeg, er den helt afgørende tendens i øjeblikket, det er, at alle bliver krænket over et eller andet. Det er og jo... alle... Paul, du sidder har, du, sidder alle... du, har, du er lige ved at snuble over et forretningskoncept. Hvem er den danske sang? Det er jo det, I skal lave ja, ja, Det, det, det er den det, det, det, det, danske sang anno 2009? Ja, men den er mange forskellige ting. Men, <tryk> men den, er, den er først og fremmest nu så også et objekt for, at ø, nogen kan føle sig krænket over et eller andet. Og der er politikeren der lige øjeblikket, alle vil have opmærksomhed, så man hopper på den hurtigt, hurtigst muligt. Jeg så, at uh, Jensen var på banen 703. Han står også tidligt op, ikke? Jo. Og derefter har de sådan set stået i kø, Øh, for at komme ud og føle sig krænket over, at nogen kunne mene, at man kunne blive krænket over den her sang. Men, men må jeg ikke bare lige spørge ja. dig på en masse, fordi Anne var jo, at det netop er politikernes omgang med, nu i det her tilfælde Twitter, der, der, der nedsætter politikernes troværdighed. Synes du, det var et problem, at, at nationens statsminister klokken 01:14, eller når det nu var, han følte sig provokeret over det, der foregik ude på CBS, at han delagtig gjorde danskerne i det? Nej, det synes jeg ikke er noget problem, og jeg heller ikke. Jeg tilhører jo ikke sådan den bekymrede del af redaktørerne Nej. i det her land. Æ, tværtimod, jeg tror på, at der stadigvæk vil være brug for, jeg tror faktisk endnu mere på, at der vil være brug for ordentlig journalistik midt i det der kaos. Fordi det en af tendenserne i øjeblikket, er jo, at det er fuldstændig uoverskueligt, hvad der foregår. Ingen kan følge med. Ingen kan ligesom finde ud af, hvad der foregår. Ingen kan finde ud af, hvad politikerne egentlig mener om, om særlige evner og emner. Og derfor vil der være plads for de journalister, som i virkeligheden tør at igennem. Så kan man sige, at Klæmen har jo ret i, at, at, at, at det er et hav, vi bevæger os i. Og det kan skylde med nogle høje bølger, sådan at det er meget kortvejt Også den gode journalistik bliver set øh, ude i horisonten. Fordi tendensen er jo, at alting går så hurtigt, mm. øh, at øh, der er ikke noget... Noget tid til refleksion og stoppe op og så videre. Men, men et eller andet sted kan man sige, det er jo også de traditionelle mediers chance for at vise, mm. at de faktisk har en berettigelse i det her samfund. Men, men så, bliver, så bliver dilemmaet om de traditionelle medier, kan du sige, tør kaste kvantiteten af altså. sig. Men det må jeg, synes, jeg sige, er det når du siger, ja. Henrik, at, at jeg rejser spørgsmålet om politikerne kan håndtere den. Her håndterer det de sociale medier, så er det egentlig ikke det spørgsmål, jeg rejser. Fordi det, jeg siger, det er, at de gør det med vilje, øh, og det siger at det gør vi alle sammen. Nej, de er bare de mere afhængige af synlighed. Det. De gør præcis som i kunsten, så, så laver de et stunt, en happening med henblik på og vække anstød. Og det gør de, fordi så har de opmærksomheden. Den opmærksomhed kan de så efterfølgende bruge til enten at sige noget fornuftigt, for nu har de interessen på deres side, nu ved man, at de kan finde på hvad som helst, eller alternativt ligesom Trump, og overbyde en gang til, og dermed drive modstanderne til vanvid, som så svarer på samme radiate måde. Og det er, når, når det her interesserer mig, så er det fordi, at der diskuteres meget for tiden, hvad er årsagerne til polarisering. Og, øh, og vi øh, tilskriver det øh, politisk øh, uenighed og, øh, og politiske beslutninger, men en del af forklaringen, og den synes jeg bare, man skal være opmærksom på, er også øh, de underliggende strukturer. Det, at interesse, alene fordi folk reagerer på opslag og nyheder, så bevirker det promovering enten aktivt fra de traditionelle medier side, eller via øh, algoritmer på, øh, på, på, på Facebook, så interesse genererer promovering, som genererer interesse. Og... Men det, det, du siger i praksis, er vel, hvis vi nu ser på Thorsten Schachs-sagen, altså Venstres erhvervsordfører, der lavede det her øh, efterhånden meget berømte opslag, med, hvor han så en, i øvrigt ret uappetitlig med en masse svinekød på, og sagde, så god mad får de ikke på, på Lindholm. Jeg tvivler dog også på, om de havde lyst til at spise lige præcis den meget svinebaserede menu. Men er det faktisk en god ting? Altså er det en god ting i forhold til at øge hans synligh hvor man jo vel i gamle dage, vi har sagt, og mange vil sidde ud i offentligheden og sidde og tænke, det er da faktisk en rigtig møgssag for ham, altså han er endt med på en eller anden måde at udstille sig selv som en person, der ikke har nogen plig eller situationsfornemmelse, men, men der er din, din påstand, altså, det var din faktisk mye, en virkelig god er, ting. at hvis man ikke før vidste, hvem Venstres fører ved, så, øh, at man, eller, var, var, så er man klar over det nu, ikke? Øh, så, og og øh, det tror jeg er grunden til, at han gør det, og folk tager det heller ikke bogstaveligt. De tror ikke, at han virkelig interesserer sig for, hvad de får at spise på Lindholm. De er klar over, at hans tweet udelukkende dækker over, at han vil slå fast de mennesker, de burde rejse hjem i en fart. Jeg håber ikke, de har derfor, det for derfor, godt tror, der er Derfor er det også sådan, at det faktisk er en positiv ting for ham. Fordi et, han blev kendt. To, der vil faktisk være en klangbund. Øh, i hvert fald i en, en, en del af befolkningen, for at det faktisk er meget sjovt og okay. Jeg tror ikke... og det bliver endnu bedre af, at han trækker det tilbage, fordi så kan han også stadigvæk lige have en eller anden lige form præcis. for så af, at han dog er et anstændigt menneske stadigvæk. Jeg er ikke sikker på, at man kan afkoble det, som du siger, Anna. Jeg er ikke sikker på, at man kan sige, at du laver stonde, du laver provokation, så har du opmærksomheden, og så, så, så lytter folk til, hvad du siger. Jeg tror, når det fungerer for Trump, er det fordi, han faktisk mener, hvad han siger. Altså, øh, man kan sige meget om Trump, han skifter sjældent mening, Ja, han bliver engang imellem drevet i defensiven, kan man sige, med at må opgive forslag, som han sætter i søen. Men jeg kan ikke huske, at vi i de sidste to-tre år har set at Trump skulle ud og undskylde eller moderere eller nuancere for alvor. Jeg tror, når det fungerer for ham, er det, er det fordi, at det han siger er ting, han mener, eller altså nu er det ikke for at, at gøre mig klog på, hvad han autentisk mener, kan man sige, i det private rum, men der er en sammenhæng mellem de provokationer, han laver, og de argumenter, han han sætter i søen, og de projekter, han Men det er jeg helt enig i, men det gælder bare for alle. Det virker kun, hvis, hvis, man skal, hvis, hvis provokationen giver mening, og det gør det jo for Venstre, for de har jo ligesom en del af finansloven foreslået, at nogle mennesker skal ud på Lindholm. Derfor så flugter det med partiets politik at lave sådan en provokerende tweet. Min, min pointe er sådan set bare at sige, at hvor det enkelte tweet godt kan give mening og øh, være en god idé for politikeren, så fører det til, det vil være min påstand, Politiker lede på længere sigt, fordi at, at, at vælgerne får indtryk af, at det er en børnehave. Hvis du altid øh, formulerer dig maksimalt provokerende, så kan det godt være, at det er på en, en bund af øh, reel politisk uenighed, hvor du indtager Men jeg, jeg, jeg, lige om lidt er du jo inde blandt de der typer, der, der tænker sådan. Altså, hvordan vil du øh, lægge snittet? Jamen, jeg vil ikke øh, tweete på den måde. Det vil jeg ikke, fordi jeg tror, at det øh, ikke er godt. Jeg tror ikke, at det er godt at føre politisk debat på den måde. Men det kan også betyde, at jeg ikke bliver valgt. Det vil jeg så sige. Altså, det er jo risikoen. Det er derfor, jeg siger, at, at når politikere specielt meget gør det, tror jeg, når Pernille Vermund... Hvis vi tager Pernille Vermunds video, hvad betyder den? Fortæl mig, hvad betyder det politisk, at hun kysser Jonathans Bank? Betyder det, at hun går ind for, at det skal være nemmere at øh, have flere partnere i Danmark? Eller hvad? At der skal vi skal ændre vores normer, fordi hun er jo sammen med Lars Svede. Er det det, det betyder? Nej, det ved vi godt, det ikke betyder. Hvad betyder det så, at hun er forelsket, Jonathans Bang? Nej, det betyder, at hun gerne vil have opmærksomhed, og hun er en flot og frisk pige. Jo, men det, betyder det betyder også betyder en ikke anden ting, end end det. Ja, det betyder en anden ting, det er altså, det dels opmærksomhed. Og så får hun jo også vist, at uh, der er nogle mennesker, der faktisk synes, det er sjovt. Altså, at hun er i stand til at overskride en grænse. At uh, hun viser sig som egentlig en... Ikke bare sådan en eller anden papfigur, men som et menneske, som også kan spille med på noget, som faktisk ja. er lidt sjovt. Hun overskrider grænsen. Det er det, der er det væsentlige. Fordi hvis ikke du overskrider folks grænser, så er der ingen, der tager af, øh, anstød af det. Og det er jo præcis sådan, det også forholder sig, når du smækker et pezoir op på et museum. Det er, at du har folk, der står og gyser og siger, at det hører ikke hjemme. der. Det, det kan man da ikke og så er det dyrt at købe. Men, men så vil jeg jo som advokat sige, okay, du har så andre virkemidler, Anna Libak. Du sidder her og opkaster dig som den hellige, øh, fordi du gerne vil vælge, så nu vil du se det som din vej ind i, til politikere, eller til vælgernes gunst. Ja, jeg vil kæde folk ihjel. Aktiv. <laughs> <laughs> det er min strategi. <laughs> uh -huh. Skårevejret for det så her program <laughs> Men, men, men et eller andet sted, altså jeg sidder tit og tænker på, altså det, det er som om, der altid ligger en implicit, når vi sidder og snakker om de her ting, sådan en implicit forfaldsmyte om, at det går dårligt, og engang så var der den gloværdige tid, hvor man havde tid til de grundige, de gode interviews. Men jeg har set da jeg var øh, historiker, jeg og jeg sidder og kigger medier igennem for gamle dage, ja, det er både... 20'erne, 50'erne 70'erne og i øvrigt også 40'erne. Og de var røvsyge dengang. De var virkelig dårlige. Det var mikrofonhold og journalistik, og, og, og det var altså enormt øh, marginalt udbud af medier, der var, og hvor meget politikere i virkeligheden kom til ord. I dag har vi jo en mangfoldighed af medier. Vi har tv2 news, hvor folk, politikere, kan sidde og snakke et øre af. De kan komme til ord med lange opslag på Facebook og alt muligt andet. Er det ikke kun en meget lille del af de virkemidler, som politikere altså, har, gør brug af den her provokation, Anna lige har? Jo, det, de har andre virkemidler, og jeg vil heller ikke sige, at jeg øh, er ked af den situation, vi befinder os i. Altså nu havde vi jo faktisk bare fået øh, til opgave at problematisere en tendens. Men øh, jeg kan jo også nævne eksempler på, at de sociale medier har beriget debatten. Ikke? Øh, og det er jo, at det øh, at, øh, at, øh, aldrig nogensinde har læsere og lyttere og seere haft så stort... et eller så grundigt et beslutningsgrundlag, vil jeg i virkeligheden hæve det, fordi at du kan sammensætte din portefølje af øh, venner på Facebook på den måde, øh, at du kan få, få masser af ting at vide om de emner, der interesserer dig. Altså, du er ikke øh, henvist til et medie eller to medier. Nej, alle mulige bringer noget til bordet. Altså, aldrig har vi haft større muligheder i kraft af de sociale medier for at være... Øh, eller, eller være klædt på, ikke? Men, men jeg siger bare, der kan jo godt både være øh, positive og negative sider af et fænomen. På Madsen, din avis var vel lige virkelig et af de første steder, hvor, hvor det der med folkedybet blev, blev systematiseret, altså i, i form af nationen. Ja, det kan du mene. Altså, nationen og Facebook, same, same, to forskellige steder fra. Altså, det, det, nationen er jo dybest set bare den eneste danske, pangdang til Facebook, det eneste debatforum, som ikke er Facebook, som er det brede. Men, men altså, jeg er næsten helt glad, når jeg hører Mikkel Andersen fortælle om journalistikken i gamle dage. Fordi jeg tror faktisk, indimellem man skulle tage og besøge journalistikken i gamle dage, mm. så vil man uh, få et indtryk af, hvor elendig den var. Ja. Uh, og uh, hvor langt og kedeligt og svært forståeligt uh, intellektuelt, hvordan det er mennesker, som hele tiden taler på andres vegne, øh, i stedet for, at det er rigtige mennesker med rigtige problemer, øh, der taler. Og der, derfor har jeg ikke, altså jeg har ikke sådan en eller anden drøm om, at vi skal vende tilbage til en anden tid, der var. Jeg kunne måske have en drøm om, at medierne indimellem blev bedre til at tage deres egen rolle alvorligt. I stedet for øh, at løbe med på alle dagsordenen, så vil du så sige, jamen nu har du lige baseret 4 milliarder sidevisning. Hvad er det med noget at gøre? Jamen de har jo det at gøre, at en vej til at være i stand til at lave den gode journalistik, det er at blive relevant på alle parametre for folk. Og det vil sige både sport, underholdning og afsløringer. Fordi det er nu engang sådan, at det er underholdningen og sporten, som finansierer afsløringerne på Ekstrabladet. Altså, vi, vi kan sagtens skabe interesse for en, en vigtig og væsentlig historie, men hvis den ikke er fortalt spændende nok, jamen så er folk forbi. Men når folk for eksempel her for nylig, hvor vi laver historien om pensionsalderen, som jo for alle hæves, når vi laver en beregner på vores historie, hvor folk har regnet deres egen pensionsalder ud, så har du fået interesse, så givet godt læse om, hvor for helvede er det sådan, jeg skal arbejde til, jer jeg er 75. Og det er jo meget den måde, som også handler om journalistisk formidling. Altså, vi stærkere, bedre til at formidle det vigtige på en måde, så mange mennesker forstår det. Det er fuldstændig rigtigt. Det var, ikke, det var ikke bedre i gamle dage. Jeg synes, en stor del af mediebranchens øh, problem kan opsummeres i det her med, at man hele tiden opstiller, hvad der for mig ser, se, en kunstig modstilling mellem det, der skal vi sige, er populært, kommercielt, som er salgbart på den ene side, og så det, der er lødigt og seriøst og kvalificeret på. Men det er jo lidt, en massen, de har gjort. Ja, nej, ja, nej, fordi både, altså Poul, jeg tror, jeg virkelig er enig om, du sagde dig selv før, du sagde, der er et større behov for den klassiske journalistik, den der har været før. Det eksempel, du lige selv giver på, hvornår det så fungerer for jer, det er jo i virkeligheden, når du finder skarpheden i den historie, som I ønsker at fortælle. jens Olaf har den bedste definition af public service, som jeg kender, og det er i virkeligheden en definition af journalistik. Han siger, at public service er at gøre det svære lidt. Det synes jeg simpelthen er så rigtigt. Og man kan sige, at, at når medierne er i krise, en af årsagerne til det, så er det, at vi har forsømt det. Jeg er meget enig i det, Paul siger, med at, at man skal besætte sig på sin, sin egen rolle. Problemet er jo, i det øjeblik, man kravler ind i det ene hjørne eller det andet hjørne, i det øjeblik, man kravler over det hjørne, hvor man siger, at vi skal bare lave noget, der sælger. Vi skal bare have omsætning. vi skal bare have annoncekroner ind, fordi vi skal altså overleve via en virksomhed så gør man det for lidt for sig selv. Jeg siger ikke, det er lidt, det er faktisk ikke. Men, men der er det jo Poul ja. Madsens pointe, er, at hvis man ikke lige gør gør en ja. tanker om, hvad det er, der sælger, så er der, så er der simpelthen ikke, så er der ikke nogen platform for ja. det, som vi alle sammen er enige om er vigtigt. Og det, som Poul prøver at gøre, og det, som DR prøver at gøre, og det, som han har sagt 24-7 prøver at gøre, det er jo at forsøge at, og, og, og, kan man sige, gøre begge dele, ikke? Forsøge at fastholde stort publikum og fastholde en, en, en bred relevans, Øh, fordi man skal have nogen, der forbruger det, man faktisk laver, samtidig med, at man holder fast i den, i den men jeg journalistisk mission. Lige... Jeg, jeg siger ja. bare, min, min point, det er at sige, altså, at sidde i det kommercielle hjørne er en, en ren kommersiel hjørne, er en, en fejl fra en publicistisk ambition, men at sidde i det andet hjørne er også forkert, og der har, der har Mikkel ret, og der har Paul ret, før, nu bliver vi meget enige, men det var virkelig ikke bedre i gamle dage. Kun jeg ikke, og ikke bland, også få ret, for bland, det sagde jo, jeg også? <laughs> bland, Nå, men, jo, man, må jo, jeg ikke bare jo, jo, pointen at sige, blandt mange såkaldte nødige journalister i deres selvbillede er der en opfattelse af, at det de laver er så seriøst og så indviklet og så kompliceret, at det umuligt lader sig formidle bredt. Det er simpelthen ikke rigtigt. Der er ikke nogen nødvendig altså modsætning mellem dybde på den ene side og skarphed på den anden. Det er rent ordskab. Og så synes jeg, at en anden ting, som man skal passe enormt meget på, det er faktisk dig, Henrik, der kommer til at sige det i dit spørgsmål her, hvad der er vigtigt. Altså for hvem? Altså en underholdningshistorie kan det være lige så vigtig for en person derude som en stor afsløring. Og det, som medier, tror jeg, skal passe enormt meget på, det er øh, at blive heldige i forhold til, hvad vi selv synes er vigtigt. Mm. Altså, det, det her handler om, hele tiden at have foden på, øh, eller hele tiden være i stand til at aflæse, hvad folk derude synes er vigtigt. Det, man, den grøft, man ikke skal falde i, det er jo hele tiden bare at jagte øh, tallene og algoritmen. Fordi så får man jo andre præsenteret folk for det, som de ikke vidste, de selv synes var vigtigt. Og det journalistik handler for mig, hvis der skal være en definition, så handler det om at være i stand til at lave noget, som folk faktisk ikke vidste var vigtigt for dem. Men det kan de godt se, når man har lavet det. Må jeg spørge noget? Hvordan visualiserer du ekstrabladet om, om fem år? Altså EBDK. Hvordan visualiserer hvad ville være en stor journalistisk satsning eller en stor journalistisk sejr for jer om fem år? Formmæssigt, indholdsmæssigt? Jamen, altså det er jo stadigvæk nogle af de, det er jo de samme elementer. Altså, en, en historie, som historien om akademierens A-kasse, er jo en klassisk ting, Den vil aldrig gå om Altså det her med at komme ind, trænge ind i en organisation og se, hvordan pengene bliver brugt. Det kan ja. også være det politiske system. Men jeg tror, der hvor man måske vil se en forskel øh, fra nu, det er, at vi er nødt til at blive meget bedre til at udstyre folk med måder, så de selv kan afløse deres eget liv. Altså pension, det kan være realkreditlån, det kan være alle ting, som er relevante i en hverdag. Teste, hvilken børnehave, der er bedst, øh, at du selv kan gøre det. Altså forsyn folk med nogle nemme redskaber til at påvirke deres eget liv. Skal, skal I have en, når du går ud og går ind i integrationsdebatten, som du for eksempel har gjort over de senere år, skal I gøre det mere? Altså skal Ekstrabladet som avis blive mere meningstande? Skal der blive tydeligere, hvad avisen mener, hvad du mener? Jamen altså, Ekstrablads øh, holdning her er jo at være imod har imod det, som måske de fleste mener indimellem. Når mm -hmm. vi så markant gik ud i hele indvandrer- integrationsdebatten, så er det jo fordi, at man i folkesing, der har du 85 procent, som er enige om en bestemt holdning. Og der er det i den grad Ælsterbadets opgave at være Rasmus modsat, og gå ud og sige, okay, I siger alle sammen, det går helvede til, lad os lige prøve at vise det faktisk derude. Er der nogle mennesker, som godt gider løse det her problem? Mm. Anna Libak? Ja, altså jeg, jeg tror faktisk, jeg vil advare imod, at, at medier bliver mere meningsdannende. Og det vil jeg gøre netop, fordi vi har fået de sociale medier. Fordi øh, medierne vil jo gerne henvende sig og være relevante for nogle <coughs> læsere. Og derfor ser jeg da øh, tegn på, at deres journalistik også i stigende grad bliver politisk. At de så at sige vælger side om, at deres journalistik bakker de synspunkter op, der er på lederplads. Sagen er bare, og her er de sociale medier en gave, som jeg sagde, er der også lyse øh, sider. Så øh, alle modargumenterne, hvis de ikke er til stede i journalistikken, så er de på nettet, eller finder lynhurtig vej til, øh, til, til andre medier. Og jeg tror, at en af grundene til, at, øh, at journalister er lige så øh, upopulære som politikere, eller du siger næsten ikke, det er, at, øh, at de for høj grad øh, politiserer. Og det eksempel, som jeg har taget med det er jo diskussionen om, øh, om FN's øh, migrationspakt. Ikke? Øh, altså der kan jeg nævne øh, to eksempler, som, øh, som jeg ikke synes øh, klædte de medier, og det er en eksempel, jeg hentede hentet fra Berlingske, og jeg skal øh, starte med at understrege, at Berlingske absolut har haft kritik af migrationspakten. Jeg har selv skrevet en hel side om det, Berlinger og Mikkel har også, Øh, skrevet om det. Ikke desto mindre, så er der forskel på, om noget står som en kommentar eller en klumme, eller om det står som øh, journalistik. Og der havde de jo altså et dobbeltopslag, der hedder, eksperter er ikke i tvivl, ny migrantpagt får absolut ingen konsekvenser for Danmark. Og så er der så citeret en række eksperter, og FN's nye migrantpagt er ikke nogen bombe under dansk udlændingepolitik. Faktisk får den slet ingen betydning, fastslår juridiske eksperter, hvilket også står klart i aftalen, og på Christiansborg udstikker regeringen en klar garanti. Det vil sige, at, at, at, at så at sige Berling skal garantere læserne, det her får ingen juridiske konsekvenser. Så går der jo ikke fem minutter før, at... Man på Facebook kan se, at der åbenbart øh, ligger en rapport fra Raoul Wallenberg-instituttet, Menneskerettighedsinstituttet, øh, om hvad øh, konsekvenserne vil være af denne øh, pagt. Og øh, her har blandt andet Thomas øh, Gammeltoft Hansen, der jo normalt regnes for migrationsekspert, øh, han har øh, sammen med nogle andre redegjort for paktens betydning, og de har store forhåbninger til den, og hvordan den kan blive normdannende. Så kommer så Jyllandsposten og citerer en afrikansk migrationsforsker for, at øh, han tillægger den stor betydning, at snart vil disse øh, normer blive omsat formentlig i øh, internationalt bindende traktater. Og på den baggrund, der er det skide farligt for en avis for at sige det rent ud og gå ud og lægge hovedet på blokken og sige, der er ingen juridisk tvivl mulig om det her. Vi garanterer jer, at der kan kun være én mening om den migrantpakt. Det andet eksempel, det er jo så øh, Altingets øh, robotter, russiske øh, robotter, som I også selv har haft øh, til diskussion her med øh, Altingets chefredaktør Jakob Nielsen. Der øh, laver de jo en historie, der hedder, at robotter kan have pustet til debat om migrationspakt. Og det er absolut en relevant historie, øh, at øh, russiske robotter øh, opererer, eller man ved ikke om de er russiske, men at bots er involveret i at forstærke kritikken. Det, der er problemet, det er, at hvis man læser den artikel, så er der ingen forbehold i artiklen for, at altinget ikke har undersøgt omfanget af, hvor meget de faktisk har... Øh, har påvirket debatten disse bots. Og I har jo selv, på, øh, I har jo selv øh, dokumenteret, at de sandsynligvis ikke har påvirket debatten særlig meget. Men, for... men det her er jo. Nu bringer du både et eksempel fra Berlinske, der lidt ukritisk køber påstanden om, at den der markedsaftale, den får ingen betydning. Du har bringer eksemplet fra uh, Altinget, der, der lidt ukritisk viderekolberer påstanden om, at uh, de her robotter har haft stor uh, be betydning. At det her fortællingen om, at indimellem ser vi de nogle gange sådan pæne medier, uh, velanskrevende medier, være lidt for autoritetstro. Jeg ved ikke, om, om de er øh, for autoritetstro, eller øh, de simpelthen bare er overbevist om, at det forholder sig sådan selv. Altså, de sætter sig, ikke, altså, de, de sætter sig ikke ned og, og, øh, og overvejer, for eksempel i spørgsmålet om migrationspakten, siden hvornår har, har Jura været de stentavler, som Moses kom ned med. Altså, siden hvornår, har virkelig ikke diskuteret dynamiske fortolkninger i, jeg ved ikke, hvor mange år, øh, og processrisiko her i Danmark? Er man ikke klar over, at juridiske eksperter naturligvis kan have forskellige syn på de retlige implikationer af en pagt? Og hvordan kan man afskrive, at en pagt kan betyde noget? For hvorfor laver man den så? Og inden vi nu skal videre til, for vi skal altså videre til teksten, de har alle sammen haft dem med, så kunne jeg godt lige tænke mig helt kort at høre dig, Clement, og også dig, på svare på de spørgsmål, jeg stillede Anna bare lige før. Er der en, en, en autoritetstro i visse dele af den danske medieverden? Jeg tror udfordringen her er jo, at hvis du har tid, hvis du som de fem tilstedeværende i, i, i lokalet her, lever af at følge med, det er dybest set det, vi gør, ikke? Altså en forudsætning for, at vi kan få vores løn er, at vi følger med, vi læser, vi lytter, vi hører, vi sammenligner, vi samvægter alt det der, og vi er i stand til at sidde og os selv på tingene 8-10 gange om dagen. Så kan man altid danne sig et, et nuanceret billede, så kan man altid sørge for at, selv at søge andre oplysninger og, og skaffe de brikker, man synes mangler i puslespillet. De fleste menneskers dagligdag ser ikke sådan ud. Og, og det er i virkeligheden det, som er udfordringen her. Det er jo, når du, når, når, når du siger før, Paul, at den klassiske journalistik er, er efterspurgt, når, der, når almindelige mennesker, som ikke bruger 12 eller 16 timer om dagen på at sidde og, og læse med på Twitter, høre, hvad Anna lige har sagt, så vil de sige, hvem skal vi også stole på? hvem Hvor kan vi også vende os hen? Hvem skal vi vende os til for at få en autoritet... Øh, ikke en autoritær stemme, men bare for at få en stemme, som vi faktisk tør, øh, tør lytte til? I det øjeblik, de så har nogen, i det øjeblik, de, de så skal, skal forholde sig til nogen, så bliver de straks kritiske over for dem, som Jacob Nielsen har været ude at sige her for leden dag, at han siger, vi tror på alt, og vi stoler ikke på nogen. Ikke? Og, og der, der, ja, det, er virkelig, det, der, det er virkelig det, der er udfordringen, fordi... Ja, der er øh, kvalificeret journalistik derude. Ja, der er modsatrettede stemmer, hvis, hvis man har tid til at sortere i det. Udfordringen er, at, at mediebrugerne, tror jeg, i dag er delt i to meget forskellige grupper. En lille bitte gruppe af superbrugere, som er os, og nogle af vores mest ivrige læsere og lyttere, der følger lige så godt med, som vi gør, og som udfordrer os på alt, hvad vi gør, og så et, et meget stort flertal af befolkningen, der virkelig har andet i deres liv, end at, at følge med. Ikke? Ja, ja, ja meget kort. Er, Jo, jeg synes, der er alt for mange af de såkaldte fine medier, som er alt for ukritiske. Jeg synes, der er alt for mange, som har glemt, hvad forudsætningen for journalistik er. Det er at være kritisk og stille spørgsmål ved det, der bliver præsenteret. Altings historie er for mig det bedste eksempel. Det er, altså, hvis man nu bare lige havde gået ind og læst tallene, så ville man se, kan det, nu, kan det nu bære så markant en, en udtalelse om, hvad der er foregået? Ja, det kan det ikke. Og derfor, så medier, har, vi har jo en tendens til, jeg ved godt, jeg øh, taler også øh, her, mange man af er nogle af dem, der har færrest forbehold. Ja, det er det. Vi har færrest forbehold, men vi er faktisk også nogle af dem, der gør os allerpleste anstrengelser for, når vi ikke har forbeholdet og undersøge, hvad der er, der er foregået. Mm. Men må jeg ikke sige, at i Altingets tilfælde så fremgik det jo i jeres udsendelse, at det ikke skyldes manglende tid. Altså sagen var den, at Altinget faktisk godt vidste, at disse bots opslag ikke blev delt, de blev ikke liket, der var ikke interaktioner, men de holdt det ikke væsentligt for historien. Altså det, det benægtede Altingets chefredaktør øh, sådan set ikke, han sagde bare, at det var ikke en væsentlig oplysning. Jeg vil gerne sige til det, Clemens siger om, at de fleste mennesker er rådvillige, de ved ikke, hvor de skal kigge, hen de savner autoriteter, at det er lige præcis det, de ikke gør. De fleste mennesker er rigtig fornuftige, og de tror derfor... Ja, men det er, det er de, og når de læser sig. avisen, og, og læser at eksperterne... Anna, det var overhovedet ikke det, jeg sagde. Okay, hvad sagde du så? Det, jeg siger, det er, at det er de første mennesker, der får deres løn for at følge med på alle platforme, i alle detaljer, som vi gør. Ja, ja. men... Og, det, og så er pointen, jeg, jeg understreger sådan set bare din pointe, at du, du og Poul stiller spørgsmålstegn ved, om, om de, skal vi sige, professionelle dyre medier, ved et produkt, der er godt nok. Det er det samme almindelige mennesker gør. Det er præcis det, jeg Ja, og de er skeptiske og kritiske. Og sagen er den, at Facebook giver dem mulighed for, som jeg sagde før, at orientere sig meget bedre, fordi hver kommer med sin lille brik til puslespillet. Og derfor, man kan ikke snyde folk i dag. Det er simpelthen umuligt. Du lytter til Radio 247. Og lidt i apropos det her med øh, journalister, der måske udviser en form for holdningsmæssig bias, jamen, så har du jo også taget et emne med Clement, og det er jo den amerikanske presses øh, forhold til den orangehårede hævner, Donald Trump, hvor du også mener, der er et, øh, et problem. Er det noget, du øh, vil prøve at redegøre lidt for? Det er jo ikke nogen ny historie. Jeg synes, det er altså ganske tydeligt. Man kan sige, at den rigtige test af amerikansk presse bliver, hvad der sker det øjeblik, at han ikke er præsident længere. Hvad så? Fordi man kan sige, at amerikansk presse er jo vågnet op i den grad de sidste to år. De har altid været meget stærke på form, kan man sige. Jeg synes, det er blevet meget, meget tydeligt over de sidste to-tre år, at amerikansk presse aldrig var så stærke på indhold, som man troede, som jeg troede, som de selv troede. De vågnede op. Og det skete relativt sent i valgkampen, i det øjeblik, det går op for dem, at Trump er en seriøs kandidat til at blive republikanernes øh, øh, nomineret, i det øjeblik, at han bliver præsident. Så skal jeg love for, at de, at de vågner op. Og så tager de madingen jo. Fordi i det øjeblik, at han udfordrer dem, at han driver gæk med dem, at han mistænkeliggør dem, som han gør døgnet rundt, øh, så træder de ind, kan man sige, i den konfrontation med Trump. Og det er derfor, jeg siger, at det er muligt, at det de gør nu, de amerikanske journalister og redaktører, føles rigtigt for dem, fordi de føler sig beklikket, de føler deres egen eksistens er udfordret. Den rigtige test bliver i det øjeblik, at der sidder en anden præsident. Fordi hvis der sidder en demokrat i det hvide hus, og de ikke går lige så hårdt til ham og er lige så kritiske og lige så vedholdende, som de er nu, så har de et problem. Lad, lad mig prøve at... Nu er det for en gang skyld mig, der stiller spørgsmålet, det er jo helt skørt. Men, men, men lad mig prøve at opsummere det som, som det, det du vel egentlig siger lidt, jamen, det er, at der sidder en masse øst- og vestkyst amerikanske journalister i de mere eller mindre parfumerede, lidt venstreorienterede, globaliseringsvenlige salonger, som har set sig rigtig sure på Donald Trump, fordi han repræsenterer alt det, som de ikke støtter. Og derfor er de så, på grund af deres egen politiske bias, begyndt at gå ekstremt hårdt til ham. Og det, det er en korrekt udlægning. Ja, delvist. Men jeg tror i virkeligheden, at det, du også har set i de amerikanske medier, er jo over flere år, at folk, der ikke rigtig havde nogen politisk holdning, og ikke har tænkt på sig selv, som, som skal du sige, ideologisk farvet eller i virkeligheden særligt politisk interesseret, pludselig har tænkt, at han udfordrer os, han udfordrer vores grundværdier, han udfordrer vores eksistens, og, og det er vi nødt til at, at gå imod, ikke? Altså, og det der, det, så man, så man, jeg ved ikke, om man kan tale om en form for overkompensation, men altså, man kan sige, at i det øjeblik er også amerikanske underholdningsværter der går ud en efter en og lægger afstand til dem, som de gjorde sidste år efter Charles Så er det jo vanskeligt at sige, at Trump ikke har ret, når han siger, at de er alle sammen. I jeg mig. kunne godt tænke mig at i forlængelse af, af de demne her, uh, Trump versus uh, de amerikanske medier, at kaste et tankeeksperiment ind uh, til panelet her. Lad os nu sige, at vi i Danmark pludselig stod i en situation, hvor Pernille Værmund stod til at få et så godt valg, at hun faktisk kunne, hvad ved jeg, få afgørende indflydelse, måske endda danne regering sammen med Dansk Folkeparti. Mm. Det er sat på spidsen, jeg ved det godt, men, men som tankeksperiment betragtet, hvordan tror I så, at de danske medier ville reagere i det scenarie? 80 procent øh, ville reagere fuldstændig som de amerikanske medier. Og det er det, der er min pointe. Og følte sig angrebet, at det var en personlig fornærmelse imod hele tankegangen på redaktionsgangene. Og, og, det, og derfor er det jo det er fuldstændig rigtigt. Det er jo der, at det ligneragtigt bliver farligt. Ikke? Altså tænk nu, hvis det var Bernie Sanders, der i stedet for var blevet præsident i, i uh, USA. Altså, så havde New York Times måske siddet og klappet hænderne og synes alt var fantastisk. Washington Post mm -hmm. øh, op. Det spørgsmål, jeg tror, man skal stille sig selv, det er, hvordan vil politikken og Danmarks Radio reagere, hvis det er sådan, at Pernille Wermundt og Dansk Folkeparti bliver regeringsbærende i det her land. Uh-ha. Kunne I holde hovedet koldt derude i Danmarks Radio, hvis det blev tilfældet, Clement? Jeg tror, at det tror tror, jeg Jeg godt. det er et rigtigt spørgsmål at stille for fem år siden. For mig at se ligger udfordringen lidt et andet sted nu. Jeg var i USA i august hvor jeg bemærket, når man sidder og ser over et par dage øh, amerikansk kabel-tv fra morgen til aften, øh, CNN, øh, Fox osv., så, så er der jo skal vi sige, politisk dækning fra kl. 6 om morgenen til kl. 24 om aftenen. Det handler udelukkende om Trump. Det er udelukkende for og imod Trump. Der er skal vi sige, diskussion og uenighed, men det er ren polemik. Man diskuterer ikke illegal indvandring i USA. Man diskuterer ikke budgetunderskuddet. Man diskuterer ikke... Øh, Rusland i Ukraine. Man diskuterer intet indhold. Man taler ikke med eksperter. Man taler ikke med politikere. Man taler med meningsstandere. Og, det er, og hvad er det, der får dig til at tro, ja, at det ikke vil være tilfældet i Danmark, i det scenarie, jeg Jamen, jamen, det, jamen Min pointe er, point er i virkeligheden, at, at det, der for mig er at se, er, altså medierne, altså der er medier, som skal vi sige, er holdningsborgerne eller meningsdannede, Det var derfor, jeg spurgte Paul før. Og så der er så der er medier, som er objektive og neutrale, eller i hvert fald tilstræbt objektive og tilstrebt neutrale. Øh, det er på den, på den liste. Ikke? Den forskel vil blive trukket tydeligere op i de kommende år. Det er der ikke nogen som helst tvivl om. Men, men for mig at se så er, er, er det, som medierne skal passe meget, meget på med, at vi er kommet langt ned den vej i Danmark også, det er jo, at vi lader polemikken fylde, ikke? Altså, vi lader, vi lader kommentatorerne slås, vi lader meningsstanderne slås, det er diskussion og debat by proxy, så de mennesker, der faktisk har magten, og de mennesker, der faktisk har viden, sidder ikke med ved bordet. Og i det øjeblik, og det går lidt tilbage til den debat, vi havde før, fordi hvis du går ind og tæller spaltemillimeter eller tæller sentimer, så fylder det med meget, overfor det, du kan sige, er, skal vi sige, vidne mennesker, der taler om vigtige emner. Anne Libang? Jamen, jeg vil sige, at jeg vil give en massen meget ret i, at sådan vil danske medier reagere på en, en regering, bestående af Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti, hvis de fik mandater nok. Og hvor ved vi det fra? Jamen, det ved vi, fordi hvordan er danske medier reageret på Trump? <laughs> Jamen, de har i vidt omfang reageret fuldstændig ligesom amerikanske medier. Nu sagde Klimen, øh, at øh, Danmarks Radio var et af de objektive medier. Altså, jeg har nyt, og, eller nyt, jeg har øh, gyst ved at følge med i jersils øh, program om, øh, om Trump. En gang imellem går jeg ind for at se, om det stadig er lige så skrækligt, som det plejer at være. Det er jo, vil jeg sige, fuldstændig enside, øh, en, en, en en en fuld Stændig i ensidig fremstilling af, hvor forfærdelig æ, Trump er, hvor man slet ikke interesserer sig for, hvad der faktisk er for noget politik, manden står for, og derfor er ude af stand til at forklare øhm, dem, der ser på det, hvordan kan det være, at han bliver ved med at være populær. Altså, og her tror jeg, at man skal gøre sig klart, at at når Trump fylder så meget, så er der jo en grund til det. Det er jo, fordi han fører krig på Twitter. Der går ikke en dag, uden han fremsætter et tweet. Og for mig er det tydeligt, at det, han går efter, det er en negativ opmærksomhed igen. Jævnfør det, jeg sagde før. Han går altså efter... Altså Thorsten Schack-modellen? Ja, ja, det kan Man, du ikke sige. Ikke? Altså, han går simpelthen ikke efter at, at han, han går efter, at nogen skal blive provokeret. Og øh, det kan der være en række grunde til. Altså, en af grundene er jo, at nogle af hans tilhængere har været trætte af i overvis og blive talt ned til af øh, demokrater. Vi har Hillary, der kaldte øh, halvdelen af hans vælgere for a basket of deplorables. Vi har Obama, der sagde, at de klynger sig til deres våben og deres religion og giver andre skylden for at få afløb for deres frustrationer, da han skulle være præsident i, i, eller, eller var kandidat i 2008, sagde han det. Og Trump, han er lige så grov over for eliten, i Godshøjn, som eliten er over for. Deplorables. Så der er mange, der, der, der siger, jamen endelig kommer der en, som kan give tilbage med Venstrefløjens egne midler. En anden grund til, at han tweeter uafladeligt, det er fordi, at det er sådan inden for militæret, at hvis du har et fly, og der er nogle varmesøgende missiler på vej, så udsender du såkaldte flæres. Det er lyskugler i alle retninger. Det betyder, at missilerne de bliver forvirret. De ved ikke, hvilken lyskugle de skal gå efter. Læg mærke til, hvor hurtigt historierne om Trump skifter. Han udsender tre tweets om tre forskellige ting, og nogen render i den ene retning, andre i den anden. Og imens flytter han USA politisk mere, end nogen overhovedet ville have troet muligt. Hvis man ser på, hvor Det mange... Det at medierne bliver sådan set gennem deres besættelse af hans tweets til hans nyttige idioter? Jamen det er medierne. Altså I USA har man indrettet vagtplaner på alle de store viser, efter hvornår han udsender tweets. Altså det, så det kan godt være, at de er imod, sådan på det holdningsmæssige plan, men, men de er alligevel videre. Du tager Washington Post, du tager New York Times, du tager USA Today. Alle har lavet en vagtplan. De ved cirka, at han laver 3-4 stykker om morgenen, og så er han igen klar øh, lidt ud på aftenen. Og der er de klar. Vi kan velske til at vagtplanlægge efter, hvornår jeg har lykket, tweeter. så skal her... jeg jo være på 24-7. Ja, det <laughs> Men, men, Klim, nu. du nævner det her med, med, at man kan sige, der er de, de holdningsbaserede medier, og så er der ligesom de tilstræbt objektive. Men, men jeg sidder af og til tæ tæ tæ tæ tæ at tænke, er det ikke en, en tilstræbt, eller altså urealistisk sondren et eller andet sted? Altså, alle journalister kommer vel med deres subjektive kriterier i forhold til, hvad er den væsentlige historie, som man vinkler på? Og der forholder det sig jo bare sådan, at hvad ifølge Dansk Journalistforbunds undersøgelse jeg mener, fra 2012, der er omkring 80 procent af danske journalister, de stemmer på venstrefløjen, øh, og hvis man altså er villig til at henregne de radikale dertil. Så er det ikke meget naturligt, at der opstår sådan en slags blød konsensus, også lidt på det, vi talte om i forhold til øh, migrantpakten, i, i, som, som Libak var inde på, om hvordan tingene skal se ud, der, der afspejler et bestemt verdenssyn, som måske sådan, hvad skulle vi kalde det, det humanistisk, lidt og søne proglobalistiske øh, perspektiv. Altså du kan sige, at vi står i et, et vedested, det er der ikke nogen tvivl om. Vi kommer til at se tilbage på de her år som, som et, et skifte mellem to medievirkeligheder. I den gamle medievirkelighed, der har man nogle dagblade, hvor man godt ved, at dagbladet kan være mere eller mindre holdningsborgende. Mere eller mindre højorienteret, venstreorienteret osv. Det ved alle os, der sidder her. Alle, der er vokset op med en avis læser skal på en måde JP på en anden ekstrabladet på en tredje måde. Det ved vi godt. Vi ved godt, at der er nogle regler for, hvad der er i en lederartikel. Den samme journalist, den samme skribent kan på den samme dag skrive en, en telekomnyhed og en lederartikel og en tv-anmeldelse, og et personligt det i rejsetillægget. Og vi forstår alle sammen, at der er forskellige genrebetegnelser for det her, fordi vi er opdraget med aviser. Vi lever i en virkelighed, hvor lige om et øjeblik er der en meget, meget stor del af offentligheden, der ikke er opdraget med aviser. De, de der chanceregler og konventioner, som jo i virkeligheden er fuldstændig tilfældigt besluttede konventioner. Altså det er en tilfældig konvention, hvad er der er en kronik, hvad er der er en leder, hvad er der er første sektion og anden sektion. Det er tilfældigt, vi, vi oplever det som rigide regler og, og har en underforståelse af, hvad det indebærer hvad det vil sige. Men for masser af mennesker, der, der er, det, er, det, er, det, er det bare opfindelser, det er bare noget, vi stiller op. hvordan håndterer det noget, du det, det, på en massen af den der grundlæggende? basale viden, at den simpelthen ikke er til stede hos mange af dine nylæsere. Jamen, det, det, det er jo helt evident, at det er sådan, det er. Altså, man scroller på en mobiltelefon, man bladrer ikke i en papiravis. Og på en mobiltelefon er funktionaliteten en helt anden. Og en forventning om, hvordan tingene fungerer, er helt anderledes. Og det stiller nogle helt andre krav til journalistikken, både nu og og jeg tror, forståelsen af, hvad journalistik i det hele taget er. Ja, og det er der, hvor man har ja. været min point, der er at sige, det er det, der er min svar på dit spørgsmål, Mikkel, det er at sige, man har været alt for man har været alt for lemfældig med afsender i etiketten. Altså ja, alle har holdninger, alle er, alle er nogen, før de møder på arbejde, og så kan du så møde med, på arbejde med en ambition om at være objektiv og neutral, eller du kan møde på arbejde med en ambition om at være meningsstandende og, og holdnings, holdningsbordet. Det peger dig i to forskellige retninger. Men vi er på vej fra den verden, hvor vores opfattelse af, hvad aviser er, og vores opfattelse af publicister, chefredaktører og øh, andre redaktører og klumskebender som meningsstandende, til, til en, anden, en anden virkelighed, og så er det, så er det meget let at sige, men så er vi der, hvor, hvor alt er mening, alt er holdning, der er ingen objektivitet tilbage, og, og det køber køber jeg ikke. Jamen, jeg tror bare, altså, det er enormt vigtigt for alle medier, ja. at man er meget præcis i sin varedeklaration på, hvad det er, man laver, præcis. og hvordan vi laver det, og ja. i virkeligheden også ture fremlægge meget mere om, hvordan vi har skaffet os de oplysninger, vi laver, mm. altså, troen på, at journalister er objektivt, altså den har måske aldrig eksisteret, og den er i hvert fald blevet endnu mindre eksisterende i dag, end den nogensinde tidligere har været. Men det er også det, og derfor jeg skal er det eneste vej, det er, fortæl hvad du gør, hvad du kunne nå frem til, hvordan du nåede frem til det, så skal folk nok selv være i stand til, for heldigvis er folk jo kritiske, Mediebrug det er langt mere kritisk end meget Men det, år det forekommer mig, Paul, og så må du sige, hvis det er forkert, det forekommer mig, at de danske dagblade i 15 år har overvejet, hvad de skulle gøre. De har overvejet, om de skulle se på sig selv som, kan du sige, altså formidlende medier, som formidler alt mulige former for, for, for indhold som en form for supermarkeder, der byder der på alting, eller om de skulle være publicistiske virksomheder med klare missioner okay. og klare vettigheder. Poul, det skal du svare helt kort på, fordi vi skal nemlig også nå at komme videre til ja, det endelige, du altså, har taget med. Ja, men altså, det, det, det svaret er meget enkelt, at det har de klassiske medier ikke forstået endnu. Altså, de klassiske medier holder fast i måden at tænke på, øh, som man gjorde for 15-20 år siden. Mm. Det Den overreste er til klart øh, tilstrækkeligt nu på chefredaktører gangene om, hvordan man skal lave det her om. Jeg prøver lige, at man skiller igen. Du lytter til Radio 24-7. Der er sgu to til, før en massen forstod, at vi skulle videre i, i teksten. <laughs> det, var det, sådan, det var også sådan et godt spørgsmål, jeg havde stillet. <laughs> Han var til Paul, den her udsendelse øh, er jo, vi kan godt være ærlige at sige, optaget et par dage inden anden, øh, skal i orden. Den er vi jo optaget her onsdag øh, den 19. december. Og i dag taler vi jo, tror jeg, mange i Danmark om noget, som har lidt tilknytning til det emne, du gerne vil tage op, nemlig krænkelseskulturen. Altså den store diskussion i dag er, var det rimeligt, at de ude på CBS øh, forbød, at vi, der blev afsunget den danske sang af en ung blond pige. Hvad er det ved den diskussion? Ikke nødvendigvis den konkrete, men hele den der krænkelsesdiskussion, som du synes øh, siger noget interessant. interessant. Jamen jeg synes, den siger noget om, Altså dels, så siger den en hel masse om, hvor nemt det er at ytre sig alle steder hele tiden. Og, og ved at kunne ytre sig alle steder hele tiden, så er det også meget øh, nemt at blive harm. Altså, det er som om, man har øh, en følelse af, at, at den der harme, som jo altid har været der, for blev farvet, og det blev sure og alt muligt andet. Nu er det gået over til, at man et, et ord, som er stærkere end nogle af de her, nemlig ordet at blive krænket, Altså, og øh, hvis man ikke tager en krænkelse alvorligt i, i dagens Danmark på en uddannelsesinstitution, det kunne lige så godt være Københavns Universitet, som ikke må holde meksikanerfester, ikke? Nu skal det være hattefester i stedet for, ikke? Øh, eller indianerfester, som nu skal hedde det vilde vesten. Altså, man kan jo blive krænket over hvad som helst. Men det sjove er jo, hvis jeg læser de sociale medier i dag, så ser jeg jo også en kolossal krænkelse derude. Det er bare en krænkelse over dem, der er krænket. Jo, og, men, og, og sådan kører de jo med, med 3-doppelige det, det, det, det, det er jo i selvsving hele tiden. Ikke? Fordi der er ligesom flere bølger. Første er, er der noget, et produkt. Det er så nu en sang. Det, den har så folk sunget lystigt i Danmark siden, jeg tror det er 1929. Mm. Øh, og øh, alle har været glade for den. De synes det er en smuk, dejlig sang, som siger en hel masse om Danmark. Og så meget har vores land altså heller ikke ændret sig. Lige pludselig, så er der ét menneske, som på CBS føler, at det er en krænkelse at det nu er en blond pige, fordi nu er vi jo ikke alle sammen blonde, og så videre. Og så bliver det taget alvorligt. Der er, og, det, og det er jo helt der, problemet sker. Så bliver det taget alvorligt, så er nogen, der bliver i næste bølge krænket over, at der er nogen, der tager det alvorligt, og så kan den sådan set køre i ring uafbrudt. Libak? Jamen altså, jeg tror, at, at det vil blive faktisk forstærket med alt den krænkelse i fremtiden. Og det tror jeg, fordi... at hvad er det, som er helt afgørende for et menneske? Det er dit identitet, og det har det altid været. Altid. Men, men det tidligere, der byggede vi jo vores identiteter på øh, institutioner som familien, eller arbejdspladsen, eller kirken, eller kongen, eller staten. Alle de institutioner er jo blevet svækket, ikke? Altså familien, ja... Dem kan der være flere af. Du kan blive skilt i morgen. Arbejdspladsen, den er der flyttet til Portugal, for der er billigere at producere, og sådan kunne man øh, fortsætte. Så hvad er der tilbage at bygge sin identitet på, når man ikke har de institutioner? Der er kun dig selv. Altså, der er din hudfarve, din seksualitet, øh, for eksempel. Og det kan du snart heller ikke, fordi køn er en fritvalgsordning Så hvad er der tilbage? Der er følelser. Der er følelser, og der er ingenting så ægte som krænkelse. Den er autentisk, og ingen kan tage den fra dig. Du kan henvise til den, og ingen kan sige noget imod. Det er den mest autoritative kilde, der er i dag. De andre kan ikke tage fra dig, at du blev krænket. Men skulle man så ikke bare lade de krænkede være krænkede, og så i øvrigt forbi begået det i tavshed? Altså, jeg tænker, at det her det er et meget godt eksempel på det, som jeg, jeg beskrev tidligere, nemlig øh, den medieskabte virkelighed eller det medieskabte stof. Fordi det er jo fuldstændig rigtigt, at så kan man på Twitter gå ud og mene noget om det her, og nu har I selv selv beskrevet levende, hvordan det så kører i bøger det er ikke vigtigt. Det er ikke vigtigt, Den historie er ikke vigtig. Nej, Nej den er ikke den... vigtig, men alligevel bliver den taget alvorligt. Og Jamen, så... det skal den, men det skal den ikke. Og det er, der, og det er men... derfor, og det er det, ene, det, altså, det er derfor, man kan sige, hvad er det, mediernes rolle er. Mediernes rolle er også, at vælge fra. Altså, øh, ja, vi kan godt trumme holdninger op til det her øh, øh, spørgsmål, men, Pointen er, at vi har det mediebillede nu, de sociale medier. Vi har det og den offentlighed, vi har, hvor de her ting bliver enormt store, fordi det er forudsætningsfrit. Du behøver ikke læse teksten til den danske sang af en ung blådenpid. Du behøver ikke engang læse teksten til det, ufor at have en holdning. Men, Og så kan du deltage i diskussionen. Men, men Clem, er det ikke et eller andet sted, kan man sige, at den her debat bliver brugt til at, til at afsætte den, som, som andre også siger, til, til en diskussion om dit identitet kollektivt? Hvem er vi som danskere? Hvad er det fremtidens Danmark? Alt muligt andet. Plus identitetspolitikken men, har jo en stor indflydelse i USA. Det fylder rigtig, rigtig, rigtig meget. Ikke mindst universitetsverdenen. Der er, nu ser vi præcis. så tendenser i sammenretning i Danmark. Er valget? som man står i som medie, ikke at skulle enten blive trummet fuldstændig over, fordi så kører det kun på de sociale medier, og der skal det som mænd nok køre. Eller også må man som journalist på en eller anden måde forsøge at øh, øh, samle dagsordenen op og sige, jamen, hvordan kan vi perspektivere i forhold til det her? Det I foregår på, i universitetsverden det er præcis rigtigt. Derfor er det ikke specielt repræsentativt for noget som helst, vel? Det er, det er noget, der udspringer af nogle bestemte dommer og en bestemt diskussion i, en, en meget lille del af samfundet. Og, og, der, og der kan man sige, at det er jo ikke, altså, som jeg sagde før, man kan godt altså, indtage holdninger omkring det, man kan godt øh, mene det ene, man kan godt mene det andet. Jeg mener, at, at mediernes opgave og den, den journalistiske disciplin her, det ligger i at vælge de historier fra. Du er du enig? Uh, nej, ikke umiddelbart, fordi jeg synes faktisk, at, uh, at krænkelser godt kan generere Øh, samfundsændringer. På den måde forstå, at på amerikanske universiteter, der står man jo i den situation, at der er pensumlænsen at ændre. Altså, der er værker, som man ikke længere underviser i, eller ikke konfronterer de studerende med, fordi at øh, ja, at der måske er afroamerikanere, der bliver omtalt øh, som nære i de bøger, ikke? Øh, Og de har ændret Pippi Langstrømpe i, øh, i, i Sverige. Øh, altså, hendes far ikke længere, hvad er det, han var? Han var kaptajn på en øh, langtursbåd. Nej, det handler jo. Men, ja. men øh, var han... Ja. Var han søgerøver? Ej, ja. i Nej, han er i Sydhavet. Og nu, nu er han altså blevet til Sydhavns ja, Konge Det er lige Det betyder ingenting. Det, det, er, det er børnelitteratur. Men altså, så kan vi også tage hele diskussionen om, hvor langt skal vi gå for, at kvinder, som mig selv ikke længere øh, føler os krænket, burde jeg øh, have talt halvdelen af tiden, i stedet for kun en tredjedel? Der sidder fire mænd herinde. Måske skulle jeg dag have haft endnu mere tid. Ikke? I alternativet har det jo fået den slags konsekvenser, i hvert fald på et tidspunkt, at hver anden, der skulle udtale sig, skulle være kvinde. Vi har hele diskussionen om særrettigheder øh, over for generelle rettigheder. Altså grænseaktiviteter. Få... Men det, at de diskussioner fylder så meget i mediebilledet, som de gør, er et udtryk for, hvor langt væk fra befolkningen medierne befinder sig. Det blev sidste ord i øh, den her julepaneldebat. Og jeg er, er spændt på, at Anna lige bare går hjem og skriver en, en, en krænket opdatering på Facebook, fordi så kan juledagene jo, jo gå med det. Det kan de. Jeg kan altid blive krænket over <laughs> det. Det lover tak, jeg. skal I i hvert fald have, fordi I kiggede forbi til det, det, det her julespecial. Anna, lige Ligbak, Klima og Paul Massen glædelig jul til jer alle det det, tre. Måde. Og også til lytterne skal der lyde et glædelig jul fra øh, Mikkel Andersen og fra Undertegnet. Du lytter til Radio 24 -7.